Найпоширеніша мода серед учнів – переписування до власного альбому віршів. Серед них обов'язково були «12 сплячих дів» Жуковського, видіння на берегах Лети Батюшкова, ім'я Пушкіна Віктор Чушче в Москві. Проте прочитати вперше пощастило лише в Ніжині. Тут переписав до свого альбому «Чорну шаль». А коли залишався самотнім, на свей мотеу наспивывал. Гляжу, как безумный на черную шаль, И хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, Младую гречанку я страстно любил. Прелестная дева ласкала меня, Но скоро я дожил до черного дня. А вершбу наипопулярнейшим среди гимназистю — Напевно, цьому сприяло грецьке поселення в Ніжені, де було багато чарівних дівчат, до яких залицялися гімназисти. Весна 1825 року прийшла рано. На початку березня Ніжен поринув у чорну липку багнюку. Східний холодний вітерець зачісував талу воду на каламутному острі. Налякані бездоріжжям – Пенсіонери не виходили з будинку. Дехто з своїх коштних тимчасово втік додому. Вікторові чоботи, хоча й були змащені скипедером пропускали воду. Він приходив на квартиру, залазив на піч, тулився до гарячої чарені і з журою поглядав у вікно. «Хоча б скоріше вже підсохло, хоча б скоріше, здуріти можна з нудьги». Забіла доволі розмовляв з Яновським і знав, що той готується до державної служби, а тому буде проходити повний курс навчання. Віктор не збирався на державну службу, не хотів іти і батьковим шляхом, служити в суді, де більше ніж в іншому місці чути людське горе, видно сльози. Це перечило його вразливому серцю. А ще знав, що обов'язок дворянина вимагав відслужити кілька років у війську. Та й взагалі не знав, Віктор, чи вдасться йому скінчити курс науку гімназії. Вже рік мати скаржиться на скруту. Адже 1200 карбованців на рік – то великі гроші. Мати все перепитує, чи дуже він хоче вчитися. Ну, мабуть, хоче довідатися, як син поставиться до того, щоб залишити гімназію. Надія Миколаївна не хоче ранити вразливу душу сина. Сама вирішувати не хоче, адже синові 17 років. І Віктор зрозумів матір. Написав, що подав прохання. Сьомий день березня 1825 року. Після відлиги, що звільнила пагорби від снігу, знову захорделило. Густий лопатий сніг, Креслив біле мереживо, за яким ледь-ледь проглядали будинки, дерева. Віктор дивився у вікно, а до нього долинали тихі слова із засідання конференції гімназії. Прохання шостого класу гімназії вільно приходящого учня Віктора Забіли про увільнення його за бажанням його батьків з гімназії з йому свідоцтво про успіхи та поведінку, та про повернення йому метричного свідоцтва, доданого ним до прохання про зарахування до гімназії. Почуття невизначеності охопило хлопця. Приїде він додому. А що робити далі? Житиме при матері? Без закінчення освіти і певних занять? Чи дороги поведуть його у невідомість? Чим він зустріне повноліття? З цими сумними думками побрів на квартиру. Мовчазний сів у кутку і знову вдивлявся у порожнечу гурделиці. Сумні думки не покидали хлопця. За вікном почулося важке торокотіння під води. Майнула начебто знайома постать. Дядько Андрій? Та невже? Віктор худко взяв вологі чоботи і вишмигнув на двір. Так і є. На возі сидів лагодяк. «Дядько Андрію, добрий день вам! Ой, який я радий! Як вчасно! А що там удома?» Матінка передали нові чоботи. «Добрий день і вам! Не Сумує там за мною?» «Сумує!» «Сумує!» Та запитувала, може будете вчитися? «А борги чим віддавати?» «Освіта, то ще не гроші?» «Е, Еге «Поїду!» – мотнув чорним чубом і відкопилив нижню губу. «Додому!» Не встиг Лагодяк оговтатися, як Віктор зв'язав у клунок свої речі. «Їдьмо!» Лагодяк мовчки сів на воза.